Vogji më mendon se është laptop se pesë botës të mund, sinqerishteti YouTube, pesa. Kamera këto i humbin një prej elementeve të rëndësishëm ligjëratës. Si thua shkalimi i atë dimensioni spiritual përmes teknologjisë, është kështu traditën e llojë, këta janë gjithë elementë ndim se nuk janë bazore. Kamera Facebooku, YouTube-i është demas. Ashtë më të timë bashkëturës në të, ba, të kanale? Po, po, për, për atë i cili nuk është afer Gjamis, afer Hoxë. Pëjo është për atë është bë. Parimish, nuk është bë, kër atë është e Gjamija në është Vën Gjamija në të shko një të të të të të. Se në kemi të rguë, edhe Ligerat da të tona se dalon... Jamo, së iqtë, jamës iqtë e humë bë, në më të të nëpër mështë rëndë. Dal në në që gërënë. A du dë bët kjo shkak që të eliminonë të në të në që nga në që të mëto në opësionë? Jo. Dë dë batë haram. Jo haram. Posh më në zemë, prëzëmë, dhe më shkëndë në bëj, jë shkëndë në bëj. Yo, të në zemë, shkëmë në në bëj. Kë në zemë, shkëmë në në që në në bëj. Shkëmë në që në që në që në që në që në që në që n siguronë mundë ndikimi emocional që është, edhe pse është për shembull është mali i jonë është e paradisë viteve. <gjohë> jo vetëm se laksi uh, hapësinore, por edhe kohore, apo. Oh. Ideja është duke krahasuar këtë me për shemb sot, kur të pas telefon, e ke flet komunikosh me një familjarin tënd apo vllain tënd unë kontant. Edhe sa më mndri mund të, të jodhën durës, ti jesh në Tiranë. Po mash ke dashurinë tënde ashtu të të të kontakosh me të. Shkëfar të duha, po, po i bëjnë telefonë, me dhe një anëca kurëtë të modernitetë që ndoshtë të në nëgishmë angështë do po, a, dhërëtë ketë dhe rezistënëse të duha, dhërëtë në po duha në kota në këtë të apërëtë të përëtë të përëtë të sile sësie, po, po i bëjnë telefonë. Po kjo nuk është e njëtë në nëtë. Po normal, në, në, normal. normalishtë. Që që edhe të që qështë të e... e YouTube në të rasta po Facebook-u të tira. Hmm? Më në të dha që jemë pëllimë. Më në të dha që jemë pëllimë. Në kipëse nëse vjen bërsham një një horësh po të themi, i madhë. Në durës. Këtë o në së po shkëtëm durës, atë atë dhë të të hedhë YouTube. <laughs> e dhe ë ë ë humë belletërinë, ë humë belletërinë në magjistë. Nëse nuk do ishte, nëse nuk do ishte varet të shkoja zali për as pavajt. Si ta të shpëtoj. Edhe s'e marr veç e sen durës. Nëse nuk do ishin. Mos shkuara jote, nuk lidhet me pse del në YouTube. Ose ke perceptuar mirë rëndinë me magjistë elimë. Atëto është problemi, këtë YouTube. Po edhe ngjhenja modionale që ti. Se ti kur e ke, kur e ke, kur e ke kuptum mirë ç'është rëndësia e pranisë në tubimet e turizmit që nuk nuk nuk futet në opsionet e as pak YouTube ose domodin alternativa. Se do ofrojnë gjithto e këtë koshmë ndoi. Ba, ja, thashë më mirë diçka se hiq, kupton. E kupton. Kale gjithu rregull na rroba, ajo që mundet e tëra, nuk lihet e tëra. Mdash më jesh diskus. Shumë janë jamë hijesh për çka thonave. Jo, unë si paku ta kesh YouTube. Mos bë detë, ju e tëra jo inshallah atëre dom vëre në vargun e vëllazë. Që fillojmë na vetëm studio të bëjmë ngjizime, atëre po. Masha Allah. Ësë prezim na me njerëz atëre. Atëherë thotë kuptja, as një studio ku bënin ngjizim, atë ka pranim me like-ish, se mexhlisi është virtual. Unë besoj po, është një jetë mirë është kjo. Në xhamin me vëre atë. Por unë për shembull bëj emision në studio. Ëmiralet e Unë më thonë, për Zotin e madh, gjatë bërës më thonë ngjës atëherë, 30 herë. Ngjës vllo. Sikja si joti bidum kamera. Unë jam i këtu reply. Unë jam i këtu për të luajtur një kod të xhmazut në mes njëjë, pse se edhe për hoxhën, edhe për atë që e mban gjash më mirë. Pastaj edhe këja janë këtu fakte të çështë të ndarme, me kontakt, me popullat ku jeni një kohë si kjo ka, që njerëz dia me studime, njerëz dia emigrant, njerëz kanë probleme hallë etje etje. Kjo është një bezi. Zëvëncusë, është si punat të të emumënët, kur nuk e abdërësë. Për le mjezët për falionë, të të mërënë të emumënët. është qështja e informacionit, për mëndë në prëgjët ju të mërë informacionit, mërë dhijët, nuk mërë sërbatë, nuk mërë projekhtime. Mërë sërbatë, për mërë sërbatë, për bënda dhënë mëzë brejësjetë të behinë. Bekimin nuk ndal. A ka të bëj çet kap? A ka të bëj çese do mar dia. Po jo si ky aplikacion po merr informacion, mëse sepse ajo nuk transmeton as as. A nuk shpëtrore, a nuk shpëtrore. Jo vetëm atë, to element tjetër. Ju e kton atë për të kërkuar. Ju e that në në YouTube me informacion, nuk e më edukimin. Shtep hoqa direkt në çam. Ase vop në Amercas, mund pojo si po shon njeriu që një një odë ndjenë radhë më vëmendje shtubin ti sa skëndullos pak. Në veçan prejse edhe lota të shkojnë. Që edhe ona shtyrëre aty, porse Mirë po nuk më edukim, është e fatë ajo. Andaj ulemat domosdhom, i dini, kenë djikojë ato. Ai ka ardha hadithi në Medinë. Mirë po me transmetues plus. Ai qall nuk e pandai. Ku është? Burimi, kush është hadithi, është Damask. Për të shkën nga ose në Kairo boshnjak. Dë qëkoj në kajrën, qëse do të më shtoë të hadjit i më një transmiturës kësë, bojmë unë i dyti, i treti, po nga mëri, so, kajere, e, e, për nga meri, sotë më lakësën. E shkoj në kajrën, dë gjej prej dyti, e po për në treti. Arë, të, e kjo është, kjo është, kjo është, kjo është, kjo është gërësimi mabë, dhe.